София с две лица е изложбата, която столична библиотека предлага до 11 декември в Галерия София. Тя представя художника Драган Немцов Драго с 16 живописни платна и с подготвителните рисунки за цикъла, който Драго е започнал да рисува преди точно 10 години. С това изречение казвам Добър ден на Евгения Танасова Тенева. В случая не като лице от екрана, което познавате от БНТ канал 1, но в качеството и на доктор по изкуствознание. знание. Здравей, Евгения. Здравей, Ирина. Кой е Драган Немцов Драго? Много трудно е да се изчерпва накратко това, което е Драган Немцов Драго, който вече е на 87 години има изключително богат и интересен живот, затова реших да го покажа чрез рисунките му. Един изключително интересен човек, за мен най-вече с това, че е ужасно мислещ, човек, който се опитва да осмисли живота, рисувайки. Uh, и в същото време, и даде на живота с рисунките си малко повече фантазия, малко повече uh, въображение, uh, срещнах се с него uh, заради изследванията, които правя um, за Кристо, Христия Вашев, защото те са на един чин. Говорили са си много, започнали са заедно да рисуват в един кръжок, и а, тяхното, а, така, техните общи занимания са прераснали в една много голяма дружба. А, разпитвайки за Криста, обаче всъщност ние с затрагам, пошахме да говорим година след година, да си говорим за все повече неща, а, той да ми показва рисунките си и аз наистина изпитах необходимост. С, те да бъдат видяни и за него да се говори повече. Сега, връзката между банално и възвишено и връзката на всички тези неща, и баналното и възвишеното, с чудатото, като че ли към един такъв свят ни отваря врата живописта на Драго. Изобщо можем ли да кажем с едно изречение как обекти от ежедневието или пък сгради на София могат да се превърнат в метафори? Той нарича документална фантазия. За мен това е пък среща на поетизма, поетиката и реализма в неговите картини. Истината е, че тези 16 големи плътна, които ще видите, те са ам, сентенция, така еманация на това, до което той е достигнал през много, много, много рисунки. А, в тях няма да видите нищо грозно. Ще видите само намеци за, че в другото лице на София има и неща, които са и тревожни, и дълбоко човешки, и така и носат уязвимост защото той ежедневно прави десетки рисунки и скици. В тях и прозъците. В тях а, има и несправедливостите. Но когато е решил да покаже върху платно всичко, так по някакъв начин много въздушно го е буквално вдигнал във въздуха с вдъхновението на Софийското небе, което се променя непрекъснато и което му служи за фон. И всъщност по някакъв начин е, е сложил най-запомнащите най са най-хубави неща, но е намерил е, дори в предмети като един от или подлез или светофар в небето е намерил някаква красота и не е как да си отваряме очите повече. Сега, а, имаше нещо много интересно в а, неговото слово в деня на откриването, а, интригуващо. Той казва, че е любопитно какво картините му не показват и а, още нещо от неговото слово, решението му да изтрия девизът Съединението прави силата от сградата на Народното събрание, защото по би отивало там да стои Разединението погубва държавността. Това означава ли, Евгения, че Никът би подкрепил, примерно, правителство, което обединява непримиримости. Не мога от негова има да поема такива, как ще да решения, но пак казвам това, което за мен е важно. Той е много мислящ човек. Всички тези неща, които ти цитира, са плод на това, на... Този размисъл върху света, който той е изобразил върху картините си. Между другото, много се радвам, че това се случи и се случи буквално за 10 дена тази изложба, защото, здраво си говорихме, той ми показа картините извадени от мазето, подредени в стаята му и... Усетих, че там много искате да бъдат видяни. Знаете как се правят изложби, знаете, че са кандидатства по програми, че се чака, всички тия неща. Ние си казахме, трябва да го направим така, каза, нямам време. Точно така, както Кристо каза, преди да направи плаващите кееве, аз ще навърша 80 години и искам да направя нещо веднага. И много се радвам, че можа Софиска библиотека да реагира толкова бързо и е. дадоха ни залата и наистина ги подредихме тези платна за нула време, без никакво финансиране чуждо и те дори ще направят календар, който ще за следващата година. Така че тези, тези неща наистина ще могат да се виждат сега до 11 в галерията и наистина да, да гледаме. Така, Рази един чудат. Градът с различни очи. Еди, градът с различни очи, един чудат и необикновен поглед към града ни. Евгения Танасова Тенева, доктор по изкуствознание за изложбата София с две лица на Драган, Немцов Драго.